Правобережя лежало знищене і не могло сконсолідуватися з лівобережем відтак ідея українського неутральства трималася в кращих умах, хіба як жарина під попелом. Суспільство увіч хотіло відпочити і набратися снаги. І саме цей його стан майстерно, маємо признати, використовувала Москва для урізування автономних прав України, поступово затягуючи на її шиї імперіалістичну петлю, доки українську автономію десь за 30 років після описуваних подій змогла майже зліквідувати. Петрик вже всього цього не враховував. Сидячи біля татар на колончаку, він, як пише Величко, переповідаючи розповідь очевидце подій козакам кети зластюна говорив їм те попиваючи вино що має через нього початися така війна що батько на сина син на батька і брат на брата воюватиме але він те залагодить аби тільки пристало до нього запорозьке військо як прийде до кам'ятого затону І про те, сказав він Подобаю, що люди Вийшовши з московських Слобід Селитимуться на Чегринській Стороні І житимуть спокійно по обидвух Боках Так, як жили за старого Хмельницького Не знаючи оренд Індукт Сердюків, підвід Ральців та інших Тяжарів Сподівався також, що з малоросійських військ приходитиме йому в допомогу військо, і, може, прибуде до нього якийсь Василь, що живе тепер у Богу. Чи не про Михайла Васильовича йдеться? Старінка 389 Кримський хан у цей час рушив на Манджари на поміч турецькому війську, а Калга Султан разом із Петриком в кінці липня 1692 року пішов на Україну під кам'яним затоном і чекав на Петрика той удар, який не дав йому змоги розгорнути свої акції. Запорозці до нього не пристали, гетьман же Мазепа послав проти татар і Петрика охотницькі полки кінний і пішей а згодом і Компанійський-Пашковського. А з городових Ніжинський та Лубенський з іншими став підгадячим, начекуючи російських військ, які мали прийти від Білгорода та Севська. Як бачимо, гетьман в авангарді послав в основному вірні собі охотницькі полки, тобто платні, Залежні від нього війська, а не городові, котрі могли Петриковим наміром і співчувати. До речі, текст Петрикових статей Мазепа знав, їх йому надіслав кошовий отаман Гусак, а гетьман переслав їх до Москви, називаючи автентичні зрадника Петрушки статті. Рукою його Петрушчиною писані. Еверніцькі. істочники, страниця 383-397. Хоть це могли бути і не казай статті, а універсал Петрика, де вони переповідаються. Стоючи під гадячем, Мазепа 28 липня 1692 року розіслав Усі полки свого регіменту універсала досить просторого, розуміючи, що ідеологічну антипетриківську акцію треба вести солідно. Цей документ має своє значення в історії української державотворчості, тож на ньому варто зупинитися. Спочатку Іван Мазепа наголошує на повинності козакам – дотримуватися за присяжної вірності російським монархам і міцно стояти за православну віру, бо за Божі церкви, за вітчизну і за цілість домів своїх та свого добра цілком демагогічний пасаж. Адже Петрик не повставав проти віри церков та вітчизни, також і домів своїх співвітчизників. Вістря цього пасажу було спрямоване проти союзу Іваненка з татарами. Далі Мазепа визначає, що пожиточне, а що шкідливе усьому народові. Перша потреба – не слухати бунтівнивих зваб та заколотних оман, постійно триматися свого старшого, віддавати йому Послушенство і неодмінно дотримуватися існуючих порядків. І тут гетьман нагадує про політичну нестабільність недавнього часу, кажучи, що стабільність настала лише тепер, коли люди на все добро збагатилися і мають у своїх господарствах досить статку і хліба. Це була, до речі, правда. Часи колотнечі та замішання уносилось між розрізнення та внутрішні замішання. У приклад згадується повстання на правобережжі, яке очолив Іван Сірко, 1664 рік, який приніс колотнечу в Умень та інші міста. Цікаво тут те, що Сірко поставав проти поляків та їхнього сателіта Тетері, але національно визвольний момент Гетьман не бере до уваги, а засуджує будь-які повстання проти законної влади. Огуджує він і Сулимка, Сулиму, який підтримав сірка, зрештою загинув. В один ряд із ним ставиться Суховій, який справді був заколотником через власні амбіції осуджується і Ханенко, який непорядно і нечинно взяв гетьманський титул і піднявся проти законної влади Дорошенка, хоч Ханенко утвердив на гетьманському стільці король. Оцінка, до речі, правильна. Вважає, що ці заколотники бігали за владою, за що потерпіла відчизна Україна. І де були людні міста, пише Мазепа, озлоблені, Божими святинями там тепер за гріхи наші пустеля, і віднайшлося житло звірам. Це також була правда. Збереглася, як ми вже писали, анонімна, віршова хроніка того часу, писана подільським українським шляхтичем. Там разюче й сильно описано загибель рідної землі. І тут, після цих сильних резонів, знову йде демагогічний пасаж. Коли б Україна дотримувалася статечності й порядку, а головне, трималася б багатохранимої держави їхньої царської, пресвітлої величності не слухала жодних заколотних оман, то вона була б у власній повноті ціла і неумалена у своїх оздобах. При цьому зовсім не бралося до уваги, що не тільки через власні амбіції повставали проти Росії та Польщі українські гетьмани, а що це вони. Росія та Польща свідомо розпалювала чвари. Так Росія розпалила чвари між Веговським та Пушкарем, а Польща між Ханенком та Дорошенком. Це вони розполовинили Україну. Це вони значною мірою нищили українські міста і села. Росія вводила з настійливою упертістю в Україну своїх воєвод, які поводилися тут як окупанти. До речі, Немало російське військо понищило і церков та монастирів, про що звіщають нам літописи, хоч і було воно українцям одновірним. Це Росія своєю політикою свідомо дозволила упасти Чигирину і пропасти Правобережжю, а Польща цьому сприяла згадати б Андрусівський трактат та Вічний мир, про це ми досить говорили весе про Дорошенка та Самойловича. Не секрет було також, щоб, потверджуючи нового гетьмана, Росія українській вольності і автономію постійно умаляла і нищила. Зрештою, саме проти цього, про що Мазепа не бажав говорити, і повстав Петрик. Отже, до трьох речей закликає Батуринський гетьман, боронити цілість божих церков, поставати за достойність монаршого світлого престолу і залишатись у послушенстві законного гетьмана про свободу ж України тут мови нема. Виконання ж цих умов, пише гетьман, не приведе нас до розорення і викорінення, Отже, його політична позиція цього часу – втриматися, щоб не загинути до решти. Далі Мазепа наголошує на великій потузі російського війська, яка сильніше потуги Туреччини та Криму. Тим самим закликає свій народ бути на боці сильнішого. А що треба було якось реагувати на слова Петрика про російські утиски – протестом проти яких і вивищував себе Петрик, то Мазепа тут відбувається формальною відпискою. А що злий син той Щенюк наносить огоду, начебто нашому малоросійському народові чиниться від православного російського царства якісь утиски? То всі те є знаєте, що наш малоросійський народ дізнає про великої монаршої милості, а не якихось утисків. Жодної він, ошуканець, не може знайти причини, від чого народ наш мав би відійти від міцної їхньої царської пресвітлої величності, оборони і примилосердної держави. Документ подано в літопису Саміла Величка, том 2 Сторінки 390-392 Зрештою, нічого іншого Мазепа в офіційному універсалі не міг сказати, хоч він чудово знав про ті утиски, через що згодом і сам повстав. Трагічна виходила ситуація. Мазепа змушений був воювати проти людини, яка голосно Вимовила його власні потаємні думки Ще один дивовижний приклад Нашого національного саможерства То чи не тому і ходили поголоски Що Петрика інспірував таким азепам Полтавська старшина і полтавські обивателі Отхрещуючись от Петрика Видали 31 липня 1692 року, очевидно, з наказу Мазепи та й для власної реабілітації та застереження від співучасти у повстанні свого універсала, про який ми вже згадували, в якому щодо московських утисків писали в тон із гетьманом. А коли б нам, усьому народу, Робилася б якась кривда Від кого, наголосимо Не кажуть навіть від кого То в малій Росії Не ти блазню Та щенюку А гідні і розумні особи Виступили б Які не через Прокляті бунти Але виправили б те І улагодили Розумними способами А так ліпше б тобі Щенюку Таких богопротивних лжах і брехнях зжувати язик свій, щоб таких огудних слів не казав, і на гіршу свою пагубу не збуджував Божого гніву. Старінки 394-395. А коли Петрик продовжував свою акцію, йому погрожували військовою розправою. І вирікалося, що затеки дії його спіткає на вічну твою ганьбу і прокльон у нашем російськім народі. Сторінка 394. Звернімо на це увагу. Формулу в російськім народі вжито, звісно, не випадково, хоч у той час інколи назву малоросійський подавала скорочено як російський. Тут же підкреслено те, що стояло як російська вимога в коломацьких статтях, щоб з'єднувати великоросів та малоросів в один народ, ясна річ, російський, а не український. Отака От політична дискусія виникла в тому далекому 1692 році, Скажемо, вельми сумна дискусія.